Durant sa garde a vue, le mis en cause a mis en avant une petite voix. Atxiloaldian, gazteak digu bere buruan entzuten duen bostxiki bat. Berak deskribatzen du, izaki egoista eta manipulatzaile bezala. Besperatik aholkatu gulioke era hori gauzatzea. Il admeosi une forme d’animosité gard de sa profesor de Españool. Onartu du ere, etsaitasun forma bat bere erakaslaren kontra, gaztean emaitza txak zituelako, beste gaietan ez bezala. Dontil horreete victimtim dans son pre etasman. Ekinerazi digu ere jazartua izan zela, bere ikastetxe ikastetxebatan eta hokainiitz hunkiitu duela. An examen psikiatrik, Era beori azterketa psikatriiko egin zaioa atxiloa dittenbora. Azterketaran arabera herxtura forma bat ja esaiten du, landier tenttitzen delarik bere zentza nahhasten duen a ere, ez da buruko eritasunik aurkitu. L'expert no retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizofreni eta mainak adituak duela urte bat irauten duen depresioari lotu elementuak haibatzen ditu de l'adolescent évoluant depuis une année.